феноменології, без нашарувань людської чуттєвості, її его. Почав усвідомлюю, що мисленні та спілкування звільнитися від людського неможливо. Через це я недолюблюю так званих харизматичних людей, які привертають до себе увагу не своїм талантом і здібностями, а режисурою своєї поведінки та своїми вродженими якостями. Мені здається, що це підкорення іншого, інтервенція на іншу територію, зазіхання на іншу свободу. У цьому мені вбачається несправедливе, що повністю нівелює зміст людини, її мислення, працю, натомість зосереджує увагу на манері спілкування з іншими на вмінню себе подати». За незначний свій вік я вдосталь надивився на таких жевжиків у дорогих костюмах і краватках, які в манері одягатися копіюють недолугих українських політиків. Вони натужно корчать із себе інтелектуалів, викладачів, видавців, науковців, редакторів, поетів, художників, розумників, але жоден із них є нетворчою особистістю. Через це вони завжди успішні на виду, ніби скакуни на перегонах, бездоганні та дипломатичні, безтурботні та пихаті. Вони ніколи не опустяться, не зійдуть з розуму, не стануть навіженими, не лежатимуть під парканами, як Моцарт чи Бетховен. Вони ніколи не підуть проти маси й соціуму і не піддаватимуться остракізму та засудженню. Тля від неї за кілометр тхне комерцією, бізнесом, розрахунками, а загалом найстрашнішим бичем – політикою, навіть якщо вона не партійна і не політична. Успішний і знаний митець – це вже політик навіть коли він не у парламенті чи уряді, бо його символічні бонуси в будь-яку секунду інформаційна влада здатна перетворити в матеріальні, не кажучи вже про те, що рано чи пізно вони цілуватимуть пантофлю можновладців, ідучи на ті чи інші компроміси. Я давно зловив себе на думці, що не здатний читати авторів, рядки яких ситі, як холодець, і сумирні, як гіпсокартон. Я не здатний повірити кабінетно-декоративним творчостям, спокійній, математично точній, мазаниній на полотнах чи бездоганно зліпленим віршикам. Розумію, що це... Крайня суб'єктивна позиція, бо вона може бути помилковою залежною від мого першого мінливого враження. Але мене лякають самовпевнені автори, які не носять у собі прірву самоспалення, хаос чи протилежне і не менш сильне блаженність. Дуже часто спостерігаю за такими митцями, які всіляко дбають за власну бездоганність. Усіма можливими способами маскуючи свої слабинки, як вони стандартизують себе цією симпатичністю, політкоректністю, бажанням сподобатися з ідіотів, що формує масову думку. Мені стає їх навіть трохи жаль. Ці дурники не розуміють, що творчість усіх видатних прижиттєвих маргіналів від античних кініків до бітників чи арт від морозків у підвалах наших днів, це плювок у їхні посередні самозакохані мордочки. Чорт забирай, не має значення чим займатися живописом, скульптурою, наукою чи поезією. Це неписане правило справедливості. Блаженні в Богі духом, бо до кмітливих на вигоду посередності і пройди світів я давно ставлюся з розумінням, як ботанік до дрозофіли, яка не переживе завтрашнього дня. Щось я розбушувався проти ночі, від цього може початися безсоння. Спати, спати... Гнатовича, який мешкає через дві тролейбусні зупинки від мене в напрямку до виставкового центру, я бачив два місяці тому, і наша остання бесіда мене засмутила.